Вони злилися воєдино і завмерли у неземному блаженстві. Ну, злилися, завмерли, але ж де оте стільки разів описане блаженство? Вадим Олександрович справді завмер у блаженстві, а вона віда. Можливо, так лише першого разу. «Може, потім усе буде інакше, варто тільки зачекати?» Та інакше не було. Ні другого, ані третього разу, ані жодного з наступних. Природа гірко насміялася з Вікторії. Давши досконалої форми обличчя й тіло, нагородивши хистом любовного чару, і вмінням дарувати гріховне задоволення очманілим від її чаклунської зваби чоловіка, вона відмовила їй у щасті самі пережити насолоду володіння коханим. Може, матінка природа помилилася? Може, кваплячись у захваті творіння, вона просто забула додати цю дрібничку – до безлічі інших чеснот. А може, то була ціна отого першого хибного кроку? Та Вікторії судилася доля дорогоцінного келиха. Він милує око вишуканістю форми, вабить руку виганами і опуклостями, чарує п'янким трунком, який співають в уста тих, хто вміє цінувати красу зовнішності і коштовність змісту. Але сам не відчути ані смаку вина, ані спараги, ані задоволення від її тамування. Про Вадиму Олександровича у Вікторії залишилися приємні спогади. Приємні морально і відчутні матеріально. Настільки відчутні, що вона навіть перебралася з гуртожитку на приватну квартиру і позбулася докучливого піклування Ели Валентинівни і чергової у вестибюлі з її колючими поглядами. Вадим Олександрович закохався не на жарт. Його думки все частіше запліталися віночком навколо слова «розлучення». Небезпеку відчула і його дружина. Раніше вона дивилася на зальоти чоловіка зневажливо. Нехай, мовляв, потішиться, чого шкодувати козі лісу. Та цього разу зрозуміла, що сімейний корабель протікає усіма швами. З допомогою тієї ж Елли Валентинівни, з якою завжди підтримувала зв'язок для одержання корисної інформації, вона дізналася адресу тієї торпеди, що пробила борт їхнього шлюбного корабля і подалася до Вікторії залагоджувати справу. Побачивши юну красоню, і затишне кубельце, яке звив для неї закоханий павич, вона одразу подумки потроїла суму відступного. Вікторії і самі почали набрадати ці докучливі стосунки. Дівчина прагла іншого – вчитися, здобувати професію спілкуватися з ровесниками, а не правити за іграшку для розбещеного старіючого казанови. Їй дуже сподобалася пропозиція просоченої парфумами пані виїхати з міста і нікому не казати куди. А ще більше – кількість нулів після цифри, в яку пані оцінила її згоду. Цього вистачило на дорогу до Ленінграда, на життя та на репетиторів, які забезпечили їй успішне цього разу подолання нелегкого шляху від звання абітурієнтки до титулу студентки. Розділ 11.